2. Aki pityerben nőtt fel, az gyermekkora óta rettegett a keresztektől, ettől a sötét, vörös tégla szennyfoltól a néva partján, az elveszettek komor raktárától. Békeidőben hat ezer rabélt benne, januárra ezren sem maradtak. A kisebb védségekért elítéltek százait besorozták a vörös hadseregetségeibe, a német Blitzkrieg húsdarálójába.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 Mit érdekel az téged? Sose szégyeld. Nekem semmi bajom a zsidókkal. Emmanuel Lasker a második legkedvesebb sokmesterem. Éppen csak egy fokkal gyengébb Capablanca-nál. Capablanca, egy módszárt, egy zseni, aki a sakkot szereti, annak kapablankát is muszáj szeretnie. De a végjátékban nincs jobb Laskernál. Van kajád? Nincs. Nyújtsd ki a kezed. Ez csapdának ígérkezett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 Méghozzá minden tapogatózzás nélkül. Kolbász, mondta. Várt egy kicsit, aztán hozzátette. Nyugi, nem disznó. Megeszem én a disznóhust. Megszagláztam a kolbászt, és belekústoltam. Éppen annyira hasonlított igazi kolbászra, mint a fejadag kenyér az igazi kenyérre, de volt benne zsíradék, a zsír pedig maga az élet. Olyan lassan rákcsáltam, amennyire csak tudtam, hogy minél tovább tartson. – Ne csámcsogj! – szólt rám a sötétben. Rugónyi korgást hallottam, ahogy letelepedett az egyik alsó pricsre. – És az ajándékot illik megköszönni. – Köszönöm. – Szívesen. – Hogy hívnak? – Levnek. – Lev micsoda? – Mit érdekel? – Elemi udvariasság – felelte